A beszélgetés a Magyar Paralimpiai Bizottság szakmai együttműködésével készül, készült Lévői Petra. Köszönöm, hogy eljött. Jó napot Elmondom a játékszabályokat, és ön is elmondja majd, hogyha ön akar nekem játékszabályokat szabni. Ez egy vágatlan beszélgetés szeretne lenni, ami azt jelenti, hogy leszámít, hogy többször elkezdtem, de látja most visszautaltam valamire, amit nem is fognak látni, ez ugye szakmai ártalon, ezért nem is szabad lenni. Um, én kérdezek, ön mire nem akar válaszolni arra, nem válaszol. Jó. Én lehet, hogy megkérdezem, hogy miért nem akar válaszolni, és abban a reményben szeretnék neki kezdeni, hogy kifejezetten sajnálja a végén, hogy nem beszélgethetünk minden nap. <gül> <Jó>. <gül> és maga egy egészen kivételes valaki, mert két olyan dologról funk tudni beszélgetni, miközben alapvetően őre vagyok a kíváncsi, ami teljes mértében megkülönbözteti a többi riportalanyomtól. Hozzáteszem, nem vagyok sportriporter. Annak összes előnyével, hátrányával én előnynek gondolom, van, aki nem annak gondolja, nem beszélem azt a nyelvet, és nem is nagyon akartam megtanulni. Litavec Annával kezdjünk, vagy a sarkával? <Szorz> Mindegy. Nem. Melyikkel kezdjünk? Egyik sem titok, úgyhogy N kezdjünk Annával. <gül> mind a kető személyes. Lita Anna az én hallgatunk volt. Ó. A kejfejacsit hallgatta, hogy hanyat írunk, nem tudom. Um, sokszor beszéltünk, már azt követően, hogy felvette velem a kapcsolatot. Én voltam az, aki híd voltam számára a Rádió Neki azt követően lett ott műsora. Ott még egy ideig találkoztunk, ugye még meg nem szűnt a Rádió ami fogta magát és megszűnt, azóta nem találkoztunk. De azt a történetet, ami egyébként az önök története, azt nem is ismertem, mert az volt a hihetetlen érdekes, hogy miközben én segítettem őt a Rádió azt követően a mi kettőnk kapcsolata elkezdett elvékonyodni. Ugye a kettő között volt-e összefüggés, vagy sem, nem tudom, nincs jelentősége. Milyen szerepet töltött benne az ön életében itt a Hát azt, azt tudom mondani, hogy, hogy meghatározó volt azért az ő személye, ami a milyen eredet történetünk talán az, hogy, hogy a triatlons sportákba is tulajdonképpen neki köszönhetően kerültem részben, de nagyon nagy részben. Én azt uh. se tudtam, hogy neki köze volt a triatlons sportákhoz. <hül> Igen, annáról azért sok érdekes dolog előkerülhet azt gondolom a jó értelemben véve. Uh, szóval, hogy ő annak volt. Igen. Nem tudom hány, de, de egészen sok áron ment teljesített, ami ugye egy embert próbáló táv, úgyhogy ő egy ilyen kemény nőci, azt kell, hogy mondjam. Szóval, hogy ő volt a triatlon Szövetségi Kapitány, és hát egyben civilként volt egy műsora is, és meghívott engem ebbe a műsorba, amit akkor, ha jól emlékszem, lengyel zsófi triatlonossal készítettek és megkérdezték tőlem, hogy, hogy nem fáj -e, hogy kimaradt az életemből a paralimpia úszóként, és akkor, mert hát ez egy ilyen nagyon elgondolkodtató kérdés volt számomra, nem is akkor gondolkodhatott el igazán, hanem, hanem úton hazafelé a rádióból, és hát mire hazaértem, már, már volt egy tervem, hogy én triatonózni szeretnék. Akkor éppen mit csinált? sport szempontjából gyakorlatilag csak ilyen egészségügyi az egy köztes típusú. időszak volt igen, igen, az egy köztes időszak volt már vége volt az úszásnak igen, igen, akkor akkor ha jól emlékszem, de nem vagyok 100%-ig biztos, akkor gyakornok voltam a közigazgatásban és és talán, talán igazából így ennyi, ennyi, ennyi volt a, ja, a sportám, titkárságom, és akkor ennyi volt a kapcsolatom a sporttal. Ez volt az oka is a meghívásnak? Nem, nem, nem. Talán az volt az oka, hogy egyébként én szociálpolitikát végeztem, és, és hát volt egy sport, múltam, érdekelt sok minden, Anna pedig szerintem szeretett olyan emberekkel beszélgetni, meg gondolom most is, akik, akiket érdekel a világ, lehet sok, van, van véleményük, úgyhogy szerintem én, én ezt képzelem, hogy talán ezzel motiváció, a motivációja. Onnan sokan, hogy a tévében. Igen. Nem tudom, hogy még az -e, ebben nem vagyok biztos, de... Régen láttam, de régen ezt is csináltam. Igen. <gül> Hogyan lett aztán triatlanos? Hát ugye ők ott megkérdezték ezt, a, ezt tőlem, hogy nem -e, hogy hogy hogy nem jutottam ki a Paralimpiára, és akkor ott azt mondtam nekem, hogy nem. hogy hogy ez önnek hiányzott? Azért motoszkált bennem, mert, mert abban az évben részt vettem egy ilyen minisztériumi váltóban, Nagyatádon az Extrém triatlon versenyen, Anna is ott, ott csinálta az Iron Man versenyét, és akkor már ott is úgy motoszkált bennem, hogy, hogy jó volt ebben a légkörben lenni, meg, meg a, a test azért nem felejt, tehát euh, még úgy, úgy éreztem a gyökereket, hogy, hogy én azért mégiscsak egy sportmúltan rendelkező ember vagyok, és egészen jó időt úsztam, én váltóban indultam, és az úszás része volt az enyém, és euh, meglepően jó időt úsztam ahhoz képest, hogy, hogy a felkészülésem az, az hát hagyott kivetni valókat, azt gondolom. Ja, Két olyan sportággal egészült ki, ami addig nem volt nyilvánvaló, hogy közel áll önhöz. Igen, hát egészen egyszerűen gondolkodtam tulajdonképpen, kerékpározni szerettem, futni is szerettem. Jó, de más kerékpározni csak úgy, és futni igen, csak úgy, és Igen, mondhatom most már, hogy azt hiszem egy kicsit egy naív elképzelés volt ez a részemről, hogy én szeretek kerékpározni, mert az, hogy én szerettem kerékpározni, az egészen más volt, ugye, ahogy is mondja, mint amiben belecsöppentem. Annyi még hozzátartozik az igazsághoz, hogy, hogy én ott utána felhívtam Boronkai Péter, már akkor már világbajnok, paratriatlonistát, és egész hosszan beszélgettünk, és azért sokat mesélt nekem arról, hogy, hogy mi vár rám. Nem hittem egyébként el neki, de igaza volt. Anna és a sarka között azért tisztázzunk egy pár dolgot, Ön mi a megfelelő fogalmazás abban, hogy ön miért paralimpiai versenyző? Hát én, én születési rendellenességgel születtem, ez végtakény. A bal alka, alkarom könyök alatt csak egy kis szakaszban van meg tulajdonképpen emiatt vagyok én, én parasportoló, illetve tetelezzük fel, hogy ember. beszélgetünk, Tételezzük fel, hogy egy társaságban mm -hmm. vagyunk. Hanyadi kérdés az, hogy önnel <gül> mi történt? Mennyire, <gül> illetve, illetve az öltözékét, illetve mennyire, ugye a magyar nyelv nagyon gazdag, is, ennek következtében az ember egy megfelelő szót kell, hogy válaszol, mert egyébként azt gondolja, hogy rosszul fogalmazok. A mostani ruhája az mit csinál a balkarjával? Hát ez zavaró ez a ruha, meg kell. Nem én kértem. Igen, de egyébként ez pont egy nem megfelelő... Ez jó a kérdés, hogy ez nem egy megfelelő hosszúságú ruha. Tulajdonképpen ez ilyen hiúsági kérdés, tehát tetszik ez a minta, és ezért választottam. Uh, de szeretem, hogyha egy kicsit kilóg a, a kezem, mert hogy, mert hogy uh, én egyébként civil életemben a végtakiányos gyermekekért alapítványügyvezetője vagyok, és a gyerekeknek is mindig meg a szüleknek is mindig azt szoktuk javasolni, hogy ha természetesen a felsővéktakjájról van szó, hogy, hogy a, a, a, a kiskezüket mi így mondjuk így magunk között, hogy a kiskezüket is mindenféleképpen használják a gyerekek, mi is használjuk mindenre, tényleg. Úgyhogy azért, hogyha arra rálóg a pulóver, vagy, vagy ö, most itt ebben az esetben egy zavaró akadályt képeznek, az hogy milyen jól lehet a magyar nyelvvel operálni, igen. Akkor? Akkor az problémás, de tudja, hogy nem tudok olyan jól emelgetni, mert visszafog. Szóval kérdés? Egészen változó. Én, én szeretem, hogy, szeretem, hogyha udvariasan ö, kérdeznek, mindegy, hogy, hogy ez, ez mikor történt. Mennyire jellemző, hogy udvariatlanan kérdeznek? Hát azért előfordul. Milyen az udvariatlan kérdés? Hát például, hogyha előtte nem előzi megköszönés. Az, az udvariatlannak tudom minősíteni. Ha de már egyenesen eredtél Hát mondjuk például, hogy az utcán valaki oda kiabál nekem a semmiből, de szó szerint azt, azt nem érzem udvariasnak. Hogyha... Ezt bárdulatlansának tartja? Igen, igen, annak tartom. Én sem kiabálok oda. De ha vagy. azt mondaná, hogy milyen jók a lábaid, az ugyanennyire bárdulatlansának tartaná, csak, más, csak más, másokból. Igen. Igen, azt is annak tartani. Mennyire van tisztában azzal, hogy a másik mennyire van tisztában azzal, hogy mit is csinált? Mert milyen értelemben? Hát abban az értelemben, hogy a másikat nem feltétlen rossz lesz. Ja, hogy ő, ő nem gondolja. Hát azért Igen. szerintem kell, hogy legyen egy olyan alapintelligencia az embereknek, hogy köszönünk, ha megszólítunk valakit, én úgy gondolom. De ez, ez már lehet, hogy ilyen sziszi -fuszi az én részemben. Én, én szeretem, ha megszólítanak. Azt el nekem, hogy ami az ön bal kezével történt, és amit nem tudunk, tehát ugye történelmetlen lenne, haval kezdő mondat. Mennyire van ön egyébként, önben egyébként benne ez a történelmetlen mondat? M Melyik történelmetlen mondat? Hogy mi lenne, ha nem lenne, ha? Ezt most nem teljesen értem beszélgetésünk végére, majd abban remélkedem, hogy fogjuk egymás nyelvét beszélni, én, én alapvetően őre koncentrálok. Tehát el álmodik e azzal, hogy két évkarja? Nem, nem, abszolút nem. So? Ez én, nekem a testképem az, az a másfél kezet takarja, tehát hogy, hogy én nekem, nincs a fejemben olyan, hogy, tehát mivel én így születtem, nekem ez a természetes. Azt értem. És, és egyébként ö, De arra ez nem, a De az szállnak is a, az álmukban. Igen, hünk... én is szoktam. Igen, és akkor is ö, a másfél kezemmel szoktam repkedni, szóval, hogy nekem ez az egészséges testképem, és ha mondjuk megkérdeznék tőlem, hogy szeretném -e, hogy legyen még plusz egy ö, bal alkarom, akkor egyértelműen nem lenne a válaszom. És megmondja, hogy miért? Persze. De ez hát, a hozzászokó? Ö, mert én így érzem magamat teljesnek, nekem nincs hiányérzetem. Soha nem is volt. Hát... Egy-egy alkalommal talán igen, de, de inkább csak ilyen funkcionális szempontból, nem, nem pszichés, hanem gyakorlati értelemben. Tehát például mondjuk, ami nekem, ez most olyan nagyon triviális, azt én nagyon szívesen húzóckodnék, azt, azt nem tudok. Nagyon gondolkodom rajta, hogy hogy tudom megoldani, és biztos, hogy jöbben, hogy rá fogok jönni. De hogy azt például nem tudok, vagy, vagy mondjuk tini koromban az ilyen szociális dolgokból, csak dolgokban, csak nézőként tudtam részt venni az ilyen biliárd, meg hasonlók, mert az nekem nem ment. De egyébként például Barabás Lőrinc, méltán híres trombita művész, ő például a ő tud, ő, ő tud biliárdozni, úgyhogy vehetnék végül is tőle leckéket. Az érzékenysége az vajon mennyiben más emiatt? hát, uh... Nem tudom, hogy. Menjünk vissza a az időben. Azt, Köszönöm, áru, azt nekem, Inke. hogy. Én nem tudom, mindenki más a tekintetben, hogy hány éves korára emlékszik vissza. De visszaemlékszik arra, vagy a körüli időre, amikor először visszakérdezett arra, hogy anya, apa, miért vagyok én olyan, amilyen? Én, én ilyet nem kérdeztem. Menj, és az, hogy a, a többiek mások. Nekem van egy egészen határozott emlékem arra vonatkozóan, hogy én arra rájöttem, hogy itt ezzel valami ügy, ügy fog engem kísérni az életem során. A játszótéren voltunk a barátaimmal, tehát ez ilyen általános iskola legeleje, és hát körbeugrándoztuk az egyik kis barátunkat, ket aki szemüveges volt, és körbeugrándoztuk, és akkor csúfon, csúfon dárosan nevetgélve mondtuk neki, hogy lacika szemüveges, uh -huh. és közben még szerintem ezt is csinált. Uh -huh. uh -huh. És akkor a lacika az egyszer csak hát azért őt nem kellett félteni, egy egészen karakán kisrác volt, most is karakán felnőtt, és akkor a lacika hát a leggyengébb láncemet engem ugye megtalált, akinél a leglátványosabb nyilvánvalóan a, a, a normától való eltérés, és akkor mondta, hogy neked meg nincs kezed, és akkor elgondolkodtam, hogy azt a, hát tulajdonképpen igaza van, és ráadásul nem csak, hogy igaza van, hanem a többieknek van. Tehát itt ez, ez valami olyan kardinális eltérés másoktól, ami biztos, hogy még jelentősik. Lehet Én most azt lesz. akarjam ezzel mondani, hogy előtte nem, Engem most... ez nem érdekelt. Egyáltalán. Tehát abban a a szerencsés... természetes intelligenciája és egyéb intelligenciája, a család, a környezet őre úgy tekintett, mint aki. Igen, és, és annyira természetesen kezelték a kezemet, tehát, hogy... Belértve, hogy ön egyébként, amikor így csinált Lacikának, akkor a saját karjára nem is gondolt? Engem nem. Ez nem foglalkoztatott csak az, hogy mennyire vicces. Tulajdonképpen lacián, akár egyenrangú is nem, hogy önnek ilyen akarja, hogy neki szemüvege van? Az én szememben igen, más végtaghiánynál azért azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy szerintem nem lehet ilyen határozottan kijelenteni, tehát nyilván, ahol súlyos fogyatékosságról van szó, azért ott nem lehet egyenértékkel beszélni, mondjuk egy, egy szemüveggel, és még az én esetemben sem most így felnőtt fejjel azt tudom mondani, hogy azért nem ugyanaz, főleg azért, mert mondjuk a, aki, akinek valamilyen látás problémája van, arra mondjuk van, és nem súlyos, akkor arra mondjuk lehet egy, nekem is van egyébként szemüvegem. Szóval, hogy arra lehet akár egy szemüveget szerezni. Na most az én, én kérdéskörömre, tehát például mondjuk, ha nézzük a húzóckodás, azért kicsit komplexebb a helyzet. Protézis? Ö, még úgy gondolom, hogy nem tartott a tudomány, hogy a, a felső végtagprotézisek annyira jók legyenek, hogy érdemes legyen javasolni például a gyerekeknek. Az alsó végtagprotéziseknél más a helyzet, tehát ott, ott sokkal előrébb járunk, azt gondolom. Legyenesen az én tapasztalatom szerint, de nem vagyok a téma Ön egyébként számtalan dolognak a szakértője, miközben egyébként a felső végtag hiány Ból adódóan az ezzel kapcsolatos, kapcsolatos szociális munka, és nem szociális munka, annak kvázi apostola, de azért az nem használnék az ilyen az nagy szavakat. Igen, azért nem, ez ilyet, ha nekem mondanának más valakulásban, én is visszautasítanám, de a hétköznapjait nagy mértékben kiteszi. Igen, igen, hát ez a munkám tulajdonképp. Um, önmagában az, hogy két éves korában elvitték úszni, most már egyébként én is tudom, hiszen elolvastam, amit önnel kapcsolatban el lehetett olvasni, illetve hát annak egy részét, van egy gerincferdülés, amit így lehet korrigálni. Igen. A felső végtaghiány és a gerincferdülés, hogyan vannak egymással összefüggésben? Ö, hát azért, azért valószínűbb, hogy, hogy mondjuk egy felső végtaghiánynál végtag előjön a a gerincferdülés, mert féloldalas a terhelés. Ugye én is, én is ö, ö, a balkezemmel fogni nem tudok, ezért, ezért jobb kézel nyúlok mindenért. Tehát mondjuk, hogyha itt van ez a bögre, akkor nem tudom elvenni a balkezemmel. Persze szoktam ilyen magamnak ilyen kihívásokat állítani, meg mondjuk nem tudom, a kekszet a balkezemmel szoktam vinni, és onnan csemegézek, csak hogy érdekes, érdekes jeleneteket produkáljak, és szórakoztassam a környezetemet, de hogy de hogy egyébként azért jobb kézzel nyúlok főként a dolgokért. És uh, például a sportterületén is, uh, úszásnál, mivel nincs tenyerem, ezért nem tudok, nem tudok olyan nagyot húzni bal kézzel, mint jobb kézzel, így így a terhelés jóval nagyobb, uh, úgyhogy, úgyhogy uh, ebből a szempontból uh, jön ez elő, uh, és hát ezért fontos például a, nekünk a folyamatos gyógytorna nem igazán választás kérdése. Most is. Igen, én gyógytornázok folyamatosan. Ez élete végéig kitart. Én azért mindenkinek azt szoktam javasolni, hogy, hogy gyógytornázzon. Szerintem, nem tudom, tehát ez egy, ez egy megugorható megugorható dolog. Otthon is lehet, úgyhogy. Ott ragadt az uszodában, először Gyöngyösön, aztán Budapesten. És amikor elege lett az úszásból, akkor valójában az inkább életkori sajátosság Szerintem is igen. volt. Hozzátéve, hogy beszélgető partnereim között volt olyan, aki azért nem lett úszó, szó, mert azok korán <gül> Hát én sajnos egyébként elég rosszul alszom, úgyhogy nekem ez a korán kelés, ez. Melyik ez... oldalán alszik? Vagy hasonló, Hát... Ö... Azt hiszem, hogy. Azt a... szintén akarja, milyen kérdezem? Nem tudom. Azt hiszem, hogy a bal oldalamon. A... Hát, át szoktam fordulni. Szóval, koránkedés. Ja, igen, hát nekem ez egyébként nem, nem, okoz, nem okoz problémát, akkor, akkor amikor a bajtam talán azért okozott problémát, mert mondjuk ahhoz, hogy koránkedjen az ember időben le kell feküdni, én meg akkor kezdtem az egyetemet itt Budapesten, e, eredetileg ugye én gyöngyösi származású vagyok ez azért nagyon érdekes és új közeg volt számomra, szerettem volna minél többet megélni belőle kulturális dolgok tekintetében meg, meg egyébként azért a, a közösség összejöveteleket se vetettem meg, úgyhogy, úgyhogy szerettem volna egy kicsit azért tovább fel lenni, mint 9 óra, és azért, azért ilyen 9,5-10 körülre kell feküdni ahhoz, hogy az ember 5 kor fel kell. valamit a családjáról? Két testvérem van, az egyik... idősebbek, fiatalabbak? Van egy nővérem, és van egy öcsém. A nővérem három és fél évvel idősebb nálam, az öcsém pedig 18 éve. Ők édes testvérei. Igen, igen. Anyukám angoltanár, apukám pedig fékrendszerekkel foglalkozik, egyébként autószerelő végzettségű. Gyöngyös? Ja, hát nekem, nekem mindig, mindig azért félig, meddig az otthonom lesz gyöngyös, azt gondolom. Nagyon szívesen megyek oda, és, és nem lehet feldolgozni azt a szeretetet, amit, amit onnan kapok. Mikor költözött el? Amikor, amikor főiskolára kerültem, tulajdonképpen a Heller-Farkas főiskolával kezdtem a tanulmányaimat, most már nem is így hívják. Akkor, akkor jöttem fel Budapestre, de hát még akkor nem, nem mondtam volna magamat azért Budapestinek, tehát azért el kellett Mi, akart Mi akartam lenni. Hát mindenképpen ilyen nemzetközi kérdésekkel szerettem volna foglalkozni, ott, ott is végülis az alapvégzettségem közgazdász EU szakirányon, úgyhogy, úgyhogy én engem nem a közgazdász része érdekelt, mert annyira egyébként nem voltam jó matekból soha, hogy, hogy kiemelkedő legyek uh, ebben, a, ebben a témában. Úgy meg szerintem nem jó belefogni fogni hogy az ember nem, nem tud úgy uh, Úgyhogy én, én mindenképp ilyen Európai Uniós uh, nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos uh. dolgokkal szerettem volna foglalkozni. Úgyhogy uh, ez, ez lettem, igen. És akkor utána, amikor befejeztem, akkor akkor, akkor még így azt gondoltam, hogy egyébként az emberek is nagyon érdekelnek, és akkor így, így kerültem végül is szociális pályára az eltére. Ezt emberek úgy általában, vagy nem úgy általában? Nem, nem volt kifejezett célkitűzésem, hogy, hogy nekem később majd a fogyatékos emberek nem. legyenek a, a célcsoportom. Érdekeltek egyébként akkor a, a kult Biztos, hogy van köze azért a helyzetemnek hozzá, én úgy gondolom, mert hogy ebben vagyok tapasztalati szakértő, mondhatni, és akkor ez társul talán még a, ugye a tanult szakértelem is. De, de nem volt kifejezett célkitűzésem, tényleg érde érdekelt sok minden, hmm. Kife sőt, sőt, szerintem volt egy időszak, amikor kifejezetten nem akartam volna fogyatékos emberek ügyeivel foglalkozni. Talán éppen azért, mert hogy nagyon evidens volt. Ugye annak kapcsán felvetődött a paralimpia. Um, az aténi keretnek tagja volt, az még úszás, ugye? Igen. Az ott akkor mi nem jött létre? Igaz, nem, nem is tudom. Mert akkor... volt ön tehetséges úszó? Hmm. Szerintem... Uh, Milyen úszás, nem? Uh, mell és pillangó szó voltam. Uh, az, hogy, az, hogy egy kisvárosban uh, születtem, azért, azért mégiscsak határokat szabott nekem így ebben a, ebben a uh, témában, mert uh, a vidéki klubok nem voltak benne a vérkeringésben, azért nyilván... Lehet tudni, hogy az információ áramlás, azok között megy úgy igazán jól, akik, akik mondjuk közvetlen munkakapcsolatban vannak. Én, én egy búvárúzó csapatnál edzettem, nekik nem ez volt a, a fő tevékenységük. Ez volt. Elsatlakozott. Igen, igen, mert egyébként az edző, az akkori edzőm Veres András egy nagyon elhivatott ember volt, és én ezért őt választottam. Volt úszócsapat is ott, de. Buvár nem akart lenni? Buvár Hát nem. Ne. Miért? Mm, az úgy nem vonzott valahogy. Pedig egyébként akár az is, végül így is kerültem Andrészséghöz, hogy, hogy, hogy ott azért kevésbé kell a karokat használni, és ő azért is volt nyitott egyébként az én jövetelemre. Mert hogy, mert hogy ő látott egy külföldi félkarú, úsz, félkarú búvárúszót, és akkor azt gondolta, hogy hát miért ne lehetnék én is az. De aztán valahogy, valahogy én, én nem, nem lettem búvárúszó, tehet, volt elég tehetségem az úszáshoz, és, és nem akartam igazából váltani. És azt is gondoltam, hogy mint, de hát persze ezek nem ilyen, nem voltak ennyire ilyen tudatos döntések gyerekként, nem gondoltam én ezt át ennyire. De hogy, de hogy úgy gondoltam, hogy ebben el, el tudok jutni akár a paralimpiáig, minket pedig ott gyerekkorunkban az alapítani. A alapítvány. sportsiker az fontos volt? Abszolút, persze. De a siker az valójában a siker miatt, a sport miatt, amiatt, hogy ön saját magának bebizonyítja az, hogy mire képes annak dacára, hogy. Ezek, ezek szintén nem ennyire tudatos Dolgok, de hogy, hogy minket, minket ott az alapítványnál Málnai István tanított megúszni, az összes végtakiányos gyerkőzött és ő, ő elég elég Ugye ez őt. az alapítvány akkor még nem létezett, amikor ő született, ez később jött létre. Hát már volt, már volt egy szülői csoport, létre. 88-ban jött létre, de amikor én már megszülettem, akkor már egy pár éve ők, ők együtt működtek, aztán hát ugye mindenkit megelőzve létrehozták ezt a civil szervezetet, ami egyébként... Az a születési, születési rendeleneség, ez egy megfelelő kifejezés, vagy ez nem egy jó szó? Végtak Az a végtak ami önnek van, az egyébként Magyarországon még vajon hány embernek van, ha önnevetősztem? Hát erre nem tudok válaszolni így specifikusan. De, de elég sokan vagyunk így. Tehát, hogy a végtak között ez elég gyakori. Azt tudom talán mondani, hogy évente 50-60 végtak gyermek születik. le attól, hogy a kiváltókot ma már hamarabb lehet... Ö, igen, tehát ez a, szám, ez a szám az én születésemhez képest sem változott ennyi azóta is. Ez az 50-60. Például az ember azt feltételezte volna, hogy ez csak kell. Az, hogy ön nem volt. Ö... Hát bocsánat, ö, tehát hogy például én, én, az én végtaghiányomat nem lehet befolyásolni. Tehát például az, csak hogy elmondom, hogy az én végtaghiányom az azért alakul ki, mert az anyám éppen ezek az omnionszalagok ugye ott... Szádogának, tehát ezzel nem tudnak mit tenni. ezt ma se tudná a tudomány. Nem. Legfeljebb, vagy az sincs, hogy legfeljebb, hogy egyébként a szülők számára ennek a valószínűségét, tehát az agya ezt folyom, mikor látja először az orvos, hogy is látja. Mivel befolyásolni nem lehet, ezért ezért legfeljebb uh, lehet egy döntést hozni, gondolom én, hogy, hogy valaki szeretne egy végtakiányos gyermeket, hogy mikor látszódik először, azt az nem tudom. Uh, minden esetre uh, én azért óvain bárkit is az elhamarkodott döntéstől. Ez nyilvánvaló. Um, vagy legalábbis számomra nyilvánvaló. Az, hogy önben nem lett hivatásos, sportoló, az összefüggésben van a végtakiányával. Hát... Um, Mit értünk? Mi a definíciója a hivatásos sportolónak? A hivatásos sportoló, aki abból él, hogy hivatásos sportoló. Uh -huh. Hát én, én nem De a csak kérdést, ebből a kérdés, a, kérdés, a kérdés rosszul tettem fel. A kérdés valójában egy klasszikus riporteri iskolát végzett valaki úgy tenni fel, élte ön kizárólag abból, hogy parasportoló volt. Hmm. Volt olyan időszakom, amikor, amikor kizárólag a sporttal foglalkoztam. Az összöndíjam nem volt elég arra, hogy, hogy csak ebből éljek, ezért más forrásokat is kell, támogatókat kellett keresnem, de de volt olyan, hogy ezeket. csak ezzel céges. Ezeket önnek kellett megtalálnia? Igen. Most hogyha írunk. Amikor ez volt? Ja, fú, hát uh, 2015-6. Jó, tehát ez már a triatlons időszak. Igen, van. igen, Mondjuk igen. Az úszás, uh, ja, uh, úsz, hát úszóként még gyerek, gyerek voltam, úgyhogy az ott szerintem így nem, nem releváns. Hát az, hogy mi releváns, mire nem releváns, azzal óvatra a testtel, hát, uh, hát hány, hány éves korában a... vannak már profi sportolók úszásban? Uh -huh. Hát igen, de akkor ezzel együtt járna az is, hogy mondjuk az a, az a fiatal, nem akár magántanulóként. Persze, természetesen. Én, én hoztam egy döntés, hogy én nem szeretnék magántanuló lenni. Lehetett volna? Lehettem volna. Választhatta volna ezt az utat. Igen. igen de ön nem én, választotta? Nem, én, én nem akartam magántanuló lenni. Eb és nem akart profi, és ebből a szempontból így profi sportoló lenni sem lehetett volna. Ugye a kérdés, nézze, mindenféleképpen az ember szeretne érzékeltetni egy utelágazást, ha van. Uh -huh. És nem akar útelágazást érzékeltetni, ha nincs. Az útelágazás pedig arról szól, hogy van olyan az életesélyeket, a sportesélyeket tekintve ugyanazokkal az esélyekkel rendelkezik egy baromi tehetséges parasportoló, mint egy ugyanilyen tehetséges nem parasportoló. Igen, én, én akkor, akkor hozhattam volna egy olyan döntést, hogy magántanuló leszek és elköltözöm motorról, én ott 15-16 évesen nem akartam elköltözni otthonról, úgyhogy tulajdonképpen tekintetjük úgyhogy én akkor ott ezt eldöntöttem, hogy azoknál a kereteknél maradok, ami van. Ezt végül is a az főiskolatének az egyetem döntötte el a helyiből adódóan. Igen. Igen, az, az nem tudom miért, most így a sport szempontjából, de hogy nekem az, az nagyon fontos szempont volt, hogy hogy a sport ne befolyásolja a tanulmányaimat. Ö, azt soha nem gondoltam, hogy ebből szeretnék majd építkezni a jövő, És az is történelmietlen kérdés, hogyha ő nem lett volna végtak hiányos, és egyébként nagyon tehetséges lett volna, akkor is ugyanezt a döntést hozta volna. Hát erre nem tudok hát ez az, tehát azért ezek a kérdések közben ott vannak. Tehát lehet, hogy nem álmodik vele, de kérdésként... Lehet, hogy de... nem is lettem olyan sportoló. Az is benne van a paktívum. Sőt, sőt, azt gondolom, hogy biztos, hogy nem ezt a sportágat választottam volna, hanem a kézilabdát, mert egyébként gyerekkoromban labdáztam is, és és alkatilag jóval alkalmasabb vagyok a csapatsportokra, mint, mert nem, nem testalkatilag, hanem, hanem a, a, a személyiségem menten. miatt alkalmasabb vagyok a csapatsportokra, mint az egyéni sportra. Természetesen már azóta megtanultam, azért már régi motoros vagyok a sportvilágában, tehát azért megtanultam már az egyéni sportokhoz szükséges skilleket magamra szedtem, de de alapvetően így zsigerből talán a csapatsportok jobban passzoltak volna hozzám, és ez nem csak az én véleményem. Valójában az ön önfegyelméről beszélünk? Mint egy, a, már a csapat és egyéni közti különbsége? Nem, má, már a, a, a, az, hogy mit választ az életben. Mert hogy egyébként az, amit foglalkozásként választott, az volt a, az evidens, hogy az a fő csapás irány. Volt, volt egy mérlegelés bennem, hogy, hogy amikor elkezdem a felnőtt életemet, akkor, akkor ha én a, a tanulós éveimet arra teszem fel, hogy, hogy főként a, a sporttal foglalkozom, akkor mi lesz, mi lesz velem utána és azt éreztem, hogy, hogy ez biztos egyébként, gondolom én biztos a szüleimtől is jön ez részben, de hogy abban biztos voltam, hogy én nekem, nekem tanulnom kell, tehát ö, olyan nem lehet, hogy én kétkezi munkát ö, végezzek, mert abban nem, nem leszek olyan sikeres. Érthető. Ön egy meglehetősen tudatos embernek tűnik a megnyilvánulás alapján és a leírás alapján is. Um, Mit gondol arról, hogy miközben, tehát hogy, ö, hogy az emberek egy része képtelen arra, ahogy nem látja a végtökhiányosokat ugyanolyan ö, kompakt egésznek a végtökhiányokból adódóan, mint a nem végtökhiányosokat, hogy ők egyébként halmazatilag lefedik-e pont azokat, tehát, hogy ugyanazokról van a szó, szóval azt nem tudom. De vannak olyanok, akik egyébként nem tudják elfogadni, hogy a paralimpiai sportolók és a nem paralimpiai sportolókat sportolóként lehessen egy kalap alatt, egy kalap alatt venni. Ön erről mit gondol? Sok, sok szempontból lehet ezt a kérdést vizsgálni. Én azt gondolom, a saját befektetett munkám alapján, hogy, hogy az, én, az én sportba fektetett erőfeszítéseim nem, nem kevesebbek, mint épp társaimé. És egyébként, ha nem nem, nem is mondom, ne ezek, hogy akkor több. nem különböznek. Tessék, nem különböznek. Mennyiség szempontból? Vagy milyen szempontból? Jól beszél. Az egészet figyelmbővő, a színe. A színe az ugyanaz, mind a kettőnek. Mert hogy egyébként egyiknek sincs színe, tehát hogy az ember az érzékelést próbálja ezzel mm. leírni. Hiszen ha órára mérjük, nem órákról van szó, hanem az, hogy önt egyébként a elvileg és gyakorlatilag megfoszthatja-e valamitől, amivel egyébként nem kéne, hogy összefüggésbe legyen. És az épek egy része elvitatja ezt öntől, egy másik része pedig nem, miközben abban gondolnak bele, hogy önnek ez a mérlegelési lehetőség nem áll rendelkezésére. Egy kicsit megfordítanám egyébként ezt a dolgot, tehát ennek, ennek akár lehetnek ö, még ilyen eltúlzott pozitív ö, lehet, de én ilyen most ilyen nem azt ugyanis lehet, pozitív tesz, után, ami, ami meg szintén az Ami meg szintén szintén zavar, hogyha, hogyha mondjuk engem mint egy ilyen csodabogarat emlegetnek, nem tartom magamat annak, sőt, hogyha mondjuk meghívnak ide-oda előadást tartani, akkor, akkor azért nagyon sokat beszélek a sportról. Persze a végtakiányról is nagyjából ugyanolyan arányban szoktam, de, de azt, azt mindig nagyon szeretem világosá tenni, hogy hogy, hogy itt bizony munka van, és anélkül nincs eredmény. A kamaszkor az nagyon keresztbe, ott hírtál, mi keresztbe tett, ott történt? Keresztbe Hát a sportolásnak. Nem, ezt, ezt nem gondolnám, talán ott, hát, hogyha még Kamaszkornak tekintjük a, a főiskolás évek elejét, akkor igen. Igen, akkor rosszul fogalmaztam, minek nevezzük, én erre gondoltam, ja, de... Igen, hát azért, azért szerintem ez, ez, ez így kifejezetten egy ilyen általános dolog, hogyha valaki egy... egy egy ilyen belsőséges vidéki közegből felkerül a fővárosba, bármennyire is izgalmas és érdekes, jóval távolságtartóbb és ridegebb, mint, mint amihez, amihez mondjuk egy vidéki ember hozzászokik. Nekem is nagyon furcsa volt, hogy, hogy ilyen távolságtartóak az emberek. mi Most ezt én nagyon város szerűen írom le, de hogy, de hogy mi beszélgetünk egymással akár az utcán, stb. Nyilván ugye a méretek miatt ez lehetséges. Ez, ez így Budapesten kevésbé van meg, az és ott így tiniként, fiatal felnőttként ezt nehezebben tudtam kezelni, ezt a ridegséget. Illetve én akkor a BVSC-ben kezdtem el sportolni, és nem találtam úgy meg a közegemet, mint, mint előzőekben. Gyöngyösen a, a barátaimmal készültem, akikre minden körülmények között számíthattam, ott nem találtam ezt meg. És nem is volt igazán segítségem benne, hogy megtaláljam. Ez is hozzá tartozik az igazság. Hát részén nem volt segítsége, részén senki nem tartotta fontosnak. Nem. Mert ugye ez a kettő nem feltétlenül ugyanaz. Ez így van, nem tartott. Hiszen egyébként, segítség. ha valaki egyáltalán nem akart volna segíteni, de fontosnak tartotta volna, a másért nem, mert neki lett volna fontos mm. mondjuk önző szempontból, akkor merőben másféleképpen Igen. is alakulhatott volna. Nem, én, én, engem Valójában nem. Valójában mi történt akkor? Nem tudom igazából, de... Átvette a sporthelyét maga az egyetem, a tanulás és az azzal kapcsolatos ja, élet? Ja, az én részemről mi történt. Igen. Ö, hát elkezdtek más dolgok érdekelni, és ö, elégedetlen voltam a saját hozzáállásommal, és azt éreztem, hogy, hogy ez, ez kevés nekem, amit én ö, ebben a tekintetben le tudok tenni Értem. az asztalra. De és a másik oldalon megtaláltam? Ja, mint, mint a főiskolán. Ott azért ennyire nem voltam, nem voltam karrierista abban az időszakban, tehát az is érdekelt, hogy én ott jól érezzem magamat a Tulajdonképpen közegenben. Tulajdonképpen a áttevődött? Igen, igen, ott azt, azt tudom mondani, hogy igen, áttevődött. Egyik napban a a következett? Hmm. Nem, nem, azért, azért próbálkoztam ott egy, szerintem egy fél évet próbálkoztam ott a sporttal, meg, meg voltak is időszakok, amikor úgy komolyan gondoltam, de de nem, nem fért össze ez a, ez a két dolog, tehát ami, ami zajlott, az élet, zajlott a Fura, mert ugye nem, nem életemben. A, tehát ugye ami, ami önnek alapvetően hiányzott, azt egyébként ott, ahol sportolt, azt észre se vették. Nem érdekelte Vagy ha... őket. Oké, okay, maradjunk akkor ebben, ez egy pontosabb kifejezés, nem érdekelte őket. Nem, nem, a magánéletem, tehát az, hogy én ki vagyok, hogy vagyok, ilyesmi, az nem volt szempont. Az eredményei egyébként determinálták volna arra, hiszen önnek akkor már nagyon jó eredményei voltak korábban. Voltak, igen. Lehetett volna belőle még jobb. Mi lehetett az oka annak, hogy egyébként ezt ott mégse tartották fontosnak? Hát erre nem tudok válaszolni, Ő, őszintén megmondom, még arra sem emlékszem, hogy kik voltak akkor a vezetők, tényleg nem emlékszem, nem tudom, hogy kinek voltak ezek. Nem a érezték veszteségnek az eltűnését? Nem érdeklődtek, hát amennyire emlékszem, azért nagyon-nagyon régen volt, tehát nem emlékszem, hogy bárki, bárki is nagyon hiányolt volna, azt gondolom. De hagyták eltűnni az oszodában. Igen, hagyták, hagyták. Olyan, olyan viszont biztos, hogy nem volt, hogy, hogy valaki odajött volna, és és elmondta volna nekem, mint egy fiatal embernek, hogy, hogy Petra, neked itt, itt van, van még előtted uh, egy nagyon komoly lehetőség, hogy akár érmes legyél egy paralimpián. Tehát, hogy én azt gondolom, hogyha megfelelő uh, megfelelő szakemberrel tudtam volna készülni megfelelő körülmények között, abban az időszakban, akkor akár közel kerülhettem volna mondjuk úszóként. De hát ez, ez ilyen ha, tehát nem biztos, hogy jó, sikerült a, volna. Jó, Lehet, hogy nem mér. is lett volna meg a tehetségem hozzá. Hát az előzmények nem ezt mutatták. Hát nem tudhatjuk, lehet, hogy az volt az én teljesítő képességem vége, ezt már nem tudjuk meg. Igen, ezt már nem tudjuk meg, de ugye folyamatosan említi a paralimpiát, eh, akkor, amikor az ember sportol, ez lebeg a szem előtt? Én sose voltam hivatásos mm -hmm. sportoló, a nem végtakiányos sportolókkal épp úgy, mint a végtakiányos sportolókkal, az olimpiának a különlegességéről, annak az extra motivációs erejéről úgy kérdezek, mint egy olyan valamiről, amit megértek, de nem tudok vele mit kezdeni, mert engem ez soha, ami engem vonzott, az lehet, hogy önt nem vonzotta a soha, de Igen. nem így ülünk, hanem én kérdezek, és én nem tudom, hogy a paralimpiában, hogy az oda való elmenetelben mi az olyan fantasztikus, uh -huh. elmondja nekem? Hát... Most nem tudom, hogy a mostani fiatalok fejében mennyire lebek a paralimpia, kívülcsi. csak azt akarom mondani, hogy, hogy amikor én voltam gyerek, akkor, akkor az említett Mánő István uh, annyira elvetette azokat a magvakat, hogy így, így bennünk gyerekekben, hogy a paralimpia egy, az, az, az maga De neki honnan volt bármi fogalma róla? Hát ő jártott? Ő, ő, ő egy csoda volt. Én ezt értem, de ő, ő volt paralimpián. Ő, ő egy etel, ő egy, ő egy végtel, tehát ő egy nem, egészségesen. Nem, ő nem érintett. Ő nem volt érintett. Honnan tudta, hogy miről beszél, ha nem volt ilyenen? Olvasta, látta, más Vagy, mesélt neki? Ö, azt nem tudom, hogy ő melyik paralimpián volt először, de... De hát egy sportoló életében a, a, az olimpia és a paralimpia az, ami a, nem tudom, a, nem találok ki, em, és ez beültett az szofrát, fejébe? Tehát, tényleg így, így maga a csoda. ez beültett az ő igen, fejébe? Igen, igen. Mint az akaroknak a nyulat, hogy igen, azt kell elérni, bennét, hogy az agarak a nyulat sose érettik el, a sportoló meg azért mégiscsak kijuthat hát, az olimpiára. Amikor, amikor gyerek voltam, egy alapítványi táborban le kellett rajzolni, de még nagyon kicsi voltam, le kellett rajzolnunk, hogy mi mik szeretnénk lenni, és... Nekem anyukám, ugye, mint említettem, tanárnő, úgyhogy én két dolgot rajzoltam el, rajzoltam, mert nem tudtam eldönteni, hogy mi legyen, és akkor lerajzoltam, hogy vagy tanárnő szeretnék lenni, vagy pedig olimpiai, ba paralimpiai bajnok. Úgyhogy... Ott álltam a és ez, tetején, és volt ötkarika. Igen, öt rajzoltam a dobogót, és ott álltam a tetején. Uh -huh. Tulajdonképpen azt tudom mondani, részben minden összejött, mert a gyerekekkel foglalkozom, és, és paralimpikon lettem. Egyik sem teljesen az, amit akkor ott lerajzoltam, de hogy, de hogy végül, is, végül is ez lett, amit én ott kicsiként elgondoltam. A főiskola és az annak között semmi? Hát ilyen egészségügyi szempontból. Így, így, így. így, így azért így, jártam mondjuk futni meg. És ez nem két, két hónap volt? Nem, nem sok év volt. Sok év, hét talán. Ezt egyébként, ha ön hivatásos sportoló lett volna, csak akkor engedhette volna meg magának, ha ön egyébként egy isteni csoda. Hiszen hát, egyébként... Nem engedhettem volna igen, meg. Igen, ezért mondtam, hogy visz, Isten... Még ahogy történt is végül is, vissza, én ott visszavonultam. És azért az is fontos, hogy, hogy amikor a visszatérésemről, amennyiben ezt így visszatérésnek lehet hát, emlegetni, nem, a sportvilágában való igen. visszatérésem, akkor azért, azért azt mérlegeltem, hogy... hogy hogy az úszás egy olyan sportág, ahol nem le, ahová nem lehet ennyi kihagyás után visszatérni. Egyszerűen lehetetlen. De látja, milyen érdekes, ha ő nem végtak hiányos, nem végtak hiányosként, triatlonistaként nem tehette volna ezt meg. Nagy valószínűséggel. Már mindig, hogy és mi? visszatérek? Nem, hogy visszatér, hanem, hogy betér, de látja, megint nem, ja. te, nem a foglalkozásomnak megfelelően kérdeztem. Azt kérdeztem, azt kellett volna kérdeznem, hogyha ön nem végt hiányos, hanem mindenem megvan, amit az ember... Hogy, igen, igen, hogy felnőttként belefoghattam volna ég, ég, egy ilyen... Nem. Az, hogy belefoghatott volna, miért nem foghatott volna bele? Elnézést, igen, az András, aki fönt van, ö, különböző zenei dolgokkal is foglalkozik, abból adódóan van itt, úgyhogy ha gondolj ezt, le, nem csak Szunam. én hadonázhatok vele, csak hogy ezt mindig elmondom, tehát valamit mindig fognom kell. Ja, és amikor valami nem tetszik, akkor... Olyanó, olyan, nem, hogy mi lehet nekem. Látj, most elárultam magát, lehet foglalni, miért? Nem, nem, csak úgy szeltem. Tehát ez nem tette volna meg, nem, nem, nem, de, rossz, de meg, ennek, ennek meg is mondom, hogy miért. És nem azért, mert könnyebb, könnyebb betérni a parasportba, hanem azért, mert maga a paratriatlon azért még kezdőbb cipőben járt akkor, mint, mint a triatlon. És azért, azt mondja, mert hogy akkor majd nehézebb lett volna? Vagy majd már majd nehézebb igen Igen, abszolút, mert akkor lett paralimpiai sportág. Én is ezért választottam a triatlon, mert akkor, akkor szerepelt először a paralimpia műsorán. És az minden sportágnál így van, attól függetlenül, hogy épek vagy parasportolók űzik, hogy amikor felkerül az olimpia műsorára, akkor ott ugrásszerűen megnő azoknak a Ugye, száma. Úszás, futás. futás. kerékpárfutás, Igen. ez a sorrend. Abban is vannak különböző távok. Igen, távok Igen de, de az olimpián és a paralimpián ott, ott egy táv szerepel, nem, nem szerepelnek különböző távok. Ö, különbözik egyébként ebben a tekintetben az olimpiai és a paralimpiai táv nálunk, ott 750 méter úszás, 20 km kerékper és 5 kilométer futásból el, ez, ezt hívjuk sprinttávnak. A másik pedig ugye a besorolás, amit én sose értettem, különösdekintem, volt az valaki, aki már elmesélt azt is, hogy ő egymaga különböző besorolásokkal bírt, miközben Igen, egyébként az úszóknál így. így. A, a, a, a hiánya az menet közben nem változott. Ön micsoda, mi ennek a neve? S8-T9 <gül> én, én a PTS5-ös kategóriában. Az a... mi? Versenyzek. Hát a azt tudom elmondani igazából, hogy kik vannak ebben a kategóriában, hogy a PTS az minek a rövidítése, ez, ez, ezt egyébként jó lenne, ha tudnám. Na látja, már De, de valahogy, lehet, hogy valaha tudtam is. Be kellett adni papírokat? Igen. Hogy igen, igen Igen, be kellett, ad, nem, be kellett adni egyrészt orvosi papírokat, másrészt meg is vizsgálnak. Ilyenkor van egy úgynevezett kategorizálás, ahol, ahol több szempontból ö, megnézik a. Okay, triatlon zemély. hány fél? PTS 5, PTS 4ben van, vagy PTS 4 is indul a PTS 5 triatlon versennyén. Hát, hogy. Van? Ez ezt úgy úgy kell elképzelni, hogy, hogy van 6 kategória, és mondjuk a kerekesszékeseknél és a látássérülteknél ott még alkategóriák is vannak, szóval csak, hogy... De még azt kizárt, hogy székeset, Nem, mi nem ören. a különböző kategóriák nem versenyeznek egymás ellen, de az időtakarékosság szempontjából egyébként egyszerre versenyzünk, csak mondjuk az én rajtom 11 órakor van a, a nem tudom, a látássérült nőké, meg 11 óra 5 perckor. És akkor azért, azért itt ügyes szakemberek kiszámolják, hogy, hogy ne legyen mondjuk balesetveszélyes, tehát hogy például mondjuk a, amikor a depóból e, kijövünk, e, akkor, akkor ne keresztezzük egymást. értem, de azt árulja el nekem, nem jó a kérdés, nem tudom jobban föltenni, hogy az ember egyébként amikor elindul a triatlon versenyen, akkor szabad szemmel, hangsúlyozom, szabad szemmel megállapíthatja-e azt, hogy és ki melyik kategóriában? Nem, hanem hogy az ő kategóriájában lévő versenyzők egyébként Hát, hogy a frászkúnyhóba tudnám ezt jól befejezni, ezt a mondatot. Tehát, hogy nem érzi-e igazságtalannak, hogy egy olyan versenyzővel versenyez együtt, akinek a hiányosságát ő másba látja, mint mm -hmm. amilyen egyébként neki jutott. Hát utod. igen, ugye, ugye szokták mondani, hogy, hogy ami az épp sportolóknál a dopping, az, az a parasportolóknál a kategorizálás. Tehát... <gül> De nagy különbség, mert a kategorizálást az egy másik ember végzi, a dopingolást meg saját maga. Hogyan lehet ezt, ezt kivégzi el? Hát megfelelő szakemberek, uh -huh. ö, aztán, aztán nyilvánvalóan most ezzel nem árulok el, szerintem újdonságot, hogy, hogy ezért van lobby ebben a tekintetben. Nekem Hát akkor úgy mondom, hogy a szakmai <gül> körökben, tehát hogy tényleg van egy ilyen nemzetközi lobby, nyilván a, az erősebb nemzetek ott a számukra kedvezőbb. Döntés, És az, az ön egy eléggé jelentős igazság. Na, ja, igen, igen, hát, tűnik. Igen, tehát, igen, ez nekem egy nagy kereszt, mármint <gül> az az igazságérzet. Ha már keresztnél tartunk, az mi az, ami önnyakán Ez egy villanykörte. Igen, annnyis aznak <gül> láttam, tényleg van valami oka egy készítőelem. Jó, hát nincs valami nincs, nincs tartalma. Jó, jó, rendben van. De még annyit azért szeretnék elmondani, hogy, hogy régebben lázított engem az, hogyha mondjuk olyan versenyzők ellen kellett indulnom, akiknek majdnem esetleg megvan a teljes keze. Uh -huh. hát erről beszélhet. De ez, ez most már mérsékelten zavar, mert uh, így, hogy azért. Egy döntéshozó pozícióban vagyok, mondjuk nem a sportterületén, hanem a, az alapítványunknál. Tudom, hogy nagyon nehéz mindenkinek jó döntést hozni. Tehát, ha azt nézzük, nem lehet olyan sok kategóriát létrehozni, mert rengetegféle fogyatékosság van, hogy mindenki úgymond fair módon legyen összehasonlítva. És ez nagyon nehéz. És hogyha viszont, viszont túlták, akkor, akkor meg ugye igazságtalan lesz, nem szóval ezt, ezt, Ez egy ezt, nagyon nehéz dolog. Ezt, ezt, ezt teljesen megértem. Amikor azt nyilatkotta, hogy sok érsportolónál megfigyelhető, ugye most itt még a tizenéves, éves, de a 20-hoz közel, tehát ott tisztáztuk, hogy ezt a kamaszkort, ezt nem fogalmaztam kellő pontosággal. Sok érsportolónál megfigyelhető ez a fajta kiégés a középiskola befejezését táján, bár tettem még egy kísérletet itt a fővárosban, rideg távolságtartó közegbe kerültem. Ez kiégés? Mm. Nem tudtam akkor olyan jól megfogalmazni ö, azt, hogy, hogy nagyon hiányoltam, hogy, hogy valaki azt mondja, hogy nekem helyen van, helyen van, van ezen a pályán. Hogy valaki azt mondja nekem, hogy Petra, ne hagyd abba, ö, hiába vonzó neked, hogy minden nap moziba menj érdemes, érdemes még ebbe beletenned energiát. És mondjuk én nagyon remélem, hogy, hogy én személy szerint tudok tenni azért, hogy ne el fiatalok, hogyha a látókörömben van. Azért azt persze nem vállalom fel, hogy hogy mindenkinek oda menjek és fogjam a kezét, de néha egy-egy néha mondat igazán sokat tud ütni. Nekem nekem fiatalként, én, én nekem, hogyha mondjuk általam sokra tartott sportolók mondtak egy-egy mondatot, hogy én valamiben ügyes voltam, vagy érdemes csinálnom, nekem azok tényleg aranyat értek. Hogyan volt ez, hogy Tóki előtt hat héttel tudta meg, hogy indulni fog? Igen, mert... Olyan, olyan pozícióban voltam a paralimpiai kvalifikációs listán, hogy, hogy nem lehetett százalékra venni, mert hogy volt egy ellenfelem, akiről tudtam, hogy visszavonult, de ő már kvótát szerzett, és, és tudtam, hogy visszavonult, és le fog mondani a kvótájáról, ezért én kijutó pozícióban vagyok. Azért, mivel, hogy én már igen régen Próbálkoztam a paralimpiai kijutással, hogy semmiképp nem szerettem volna beleélni magamat, még akkor is, hogyha tudtam, hogy gyakorlatilag így biztos, hogy ott kell lennem. Még vártam, hogy valami közben jön, valami, nem tudom. Hányan indultak a gyenge kategóriájában? Tizen? Utolsó előtt illet? Hát ezt nem érzem olyan jó megfogalmazásnak. Ö, könyörgöm. Kilencedik lettem. Könyörgöm. Látja, ez egy nagyon érdekes dolog. Mert Mielőtt megkérdeztem, én ezt átgondoltam. Uh -huh. De amit Igen, kérdeztem, gondolom. az tényszerű. És Igen, nem akartam, és bejött a számítás, úgy reagáltam, ahogy... Ó, gondolta, hogy fogok. Én azt, gondol, én azt mondtam, hogy átgondoltam. Nem volt benne számítás. Látja? Ennyire gazdag a magyar élet. Én nem mondtam azt, uh -huh. hogy... nem. Én miredetlen tisztelettel és kíváncsisággal beszélgetek önvel... Uh, ja, nem, ezt feltételeztem, csak gondoltam, Biztos nem, nem, van nem, egy ilyen nem. feltevés, hogy, hogy általában a sportolók, hogy viszonyulnak a... De még egyszer mondom, én nem vagyok sportriporter, én bennem nincs semmiféle, mm, nincsen. nincsenek előképzeteim, nincsen prekoncepcióm. Mint mondtam, két dolog köt össze bennünket, abból az egyiket már megbeszéltük, a másik még itt van előttünk, azaz zárunk, uh, semmi is nincs bennem. Ugye nem régen írta a Facebookon, hogy volt Olaszországban, Igen. persenyen. Az önsportolói karrierje, az hol tart? Hát mindenképpen, az, azt tudom mondani, hogy mindenképp sikerült elérnem azt, amiért, amiért én ott öt éves koromban elkezdtem a sportot. Mert hogy ott volt az olimpián. Igen, igen. A mi és igazda legjobban... volt a gyerekkori edzőjén? H hogy csodálatos? Igen, igen. Igen, és még annál is jobb. Mit élt meg? Olyan, olyan volt számomra ott lenni, mint amikor az embernek gyerekkorában minden olyan lassan történik, de nem azért, mert hogy unalmas, hanem azért, mert annyira csodálatos. Pedig akkor már azért bőven felnőtt volt. Ja, most egy három évre ezelőtt? Igen, igen. igen. igen. Ezért, volt, ezért volt nagyon furcsa, hogy, hogy minden nap, amit ott töltöttem, az az egy, egy hét, az minden nap olyan volt, mintha egy-egy nap lett volna egy hét, mert annyira, annyira sok, sok pozitív impulsésért. Ha már itt ér. tartunk. Csak hogy lássgál, hogy tényleg mennyire érdekel. Ugye arról volt szó, hogy van ez a nem, nem, Most úgy csinál, mintha nem akarná elhinni, hogy érdekel. Tehát nem, ugye, nem, vagy, csinál, van, van ez, nem Csak van ez a kategorizálás. Ez vonatkozik-e életkorra? Tehát, nem. Tehát abban a ez sportákban, független. amiben ön indul, triatlon, hogyan volt a szórás életkorban? Ö, a paranimpian? Igen. Fú, hát... Ö... Mennyi ö... volt a legfiatalabb... És mennyi volt a legidősebb? hát A legfiatalabb, ö, azt hiszem, hogy ilyen, ö, aki, aki ezüstérmes lett, úgy gondolom, hogy ő a legfiatalabb. Ö, ő 20 éves most, vagy 22. Most már nem 20. 22, el, de so, akkor sokkal. Fiatalabb 22, volt, igen, ön. igen. 22 éves. Ő lehetett a legidősebb. Fú, hát a, a japán ellenfelem volt a legidősebb, aki, aki nem tudom, hogy mennyivel idősebb, nem talán. Őt, de nem, nem vagyok benne biztos, ezt tudom, hogy idősebb nálam. Ö, és utána, utána korban a rossz ellenfelemmel én következtem az idősségi sorrendben. Most már itt óvatos voltam. Ha valaki ennél ragadva mondja azt, hogy nem lehet összehasonlítani az Épek és Nem Épek Triatlon Olimpiáját, azt őn szokon venni, és ha zokon venni, miközben nem érzelmi kérdésként kezelni, hiszen ön nem így akarja kezelni, mentálisan, tudatosan hogyan mondaná el neki, hogy rosszul gondolkodik? Azért sem lehet összehasonlítani igazából ezt a, ezt a két dolgot, mert ö... Most az egy dolog, hogy. Érthető, én, amit én, kérdezek? Igen, igen, értető. De akkor is csak ezt tudom válaszolni, hogy, hogy nem lehet összehasonlítani, mert amíg mondjuk én így születtem, az ellenfeleim között van veterán katona, meg, meg baleset során lett végtakiányos van, akinek egészségkárosodása van, nem is végtakínya. Tehát, hogy, hogy felnőtt korban szerzett. Uh -huh. melyetékosságuk uh -huh. lesz, ez, ez az épeknél uh, nem így van, tehát hogy emiatt nem lehet, nem lehet összehasonlítani, és például mondjuk, mondjuk uh, nekem ott a Tokiói Paralimpián volt egy, egy uh, amerikai veterán katona ellenfelem, na hát ő például, biztos vagyok benne, hogy sportolt előtte, sőt nem beszélgettem vele erről, de még az is lehet, hogy triatlonozott, mert hogy úgy robbant oda be, hogy, hogy gyakorlatilag így egyébként, azt hiszem, ötödik lett a paralimpián, és előtte két évvel. Ugye Olaszországról volt szó, ön még mit gondol a jövőjéről? Nagyon sok uh, szempontot mérlegelnem kell, hogy, hogy, hogy tudok a jövő évben szerepelni, ennek egészségügyi és anyagi vonzatai is vannak, úgyhogy igazából most ebben hát, ugye, ami az, anyagi... az állapotban csak ennyit tudok mondani nagyon diplomatikus volt, ami az anyagi helyzetét illeti, azt néhány interjúban leírja, leginkább a biciklije kapcsán, ami hát ugye arról <gül> szól, hogy szegény ember ilyen biciklivel főz. Nekem most egyébként egy elég uh, szuper bicikli. Eliszen, de akkor, amikor beszélt, akkor éppen nem az volt. Az abszolút elképzelhető, meg, meg hát Ugye ez egy technikai sportág, ezek az eszközök is előregedek. Ja, arról is volt szó, hogy van egy edzésre, egy versenyre önnek, nem volt kettő? Igen, volt egy ilyen időszak, azért sokkal jobb a helyzetem, de hát most már két kerékpárom van. Ön is volt, hogy három volt. Me, mennyire ö, pénzigényes az, amit önművel? Abszolút az, már csak a, a felszerelés miatt is, illetve hát az utazások miatt ö, nekünk azért... Kevés versenyünk van, ami, ami itt a közelben zajlik. Ez az Olaszországi például, amit ugye ön is említett. Ez, ez talán az egyik legközelebbi, ami így, így valaha volt. Sponsor. Hát az utazásainkat a, a Magyar Paralimpiai Bizottság finanszírozza, úgyhogy ugye ebből a szempontból egyébként jó a helyzetünk. Arra vonatkozóan nincs információm, hogy pontosan a költségvetésünk milyen lesz jövőre, ezt nem tudom, és azt sem tudom, hogy, hogy én rám milyen rész fog esni. Úgyhogy ez azért nagyban befolyásolja. Indul-e bárki triatlonban, Párizsban? Ezt még nem tudhatjuk, mert a kvalifikációs időszak júliusban zárul, akkor lehet a pontot feltenni az írre. Akár én is lehetne. Holom. Akár én is lehetnék. De Aki, egyébként szendékában? Ha? Ez mind attól függ, hogy milyenek lesznek a kereteim, és ezeket le kell még tisztázni. Illetve hát az egészségügyi vonatkozásokat is át kell gondolni. meglátjuk, hogy hogy alakul. Egyébként rajtam kívül még fontos megemlíteni Mocsári Bence, sportársamat. Ő, ő most egy ilyen álló csillaga, azt gondolom, a paratriatlonnak, úgyhogy én nagyon remélem, hogy, hogy tartjuk ezt a jó hagyományt, ha már az A lányok nem indulnak együtt fel. Nem, nem, nem. megkérdezem, hogy mennyi pénzre van a szükség? Ja, hát erre nem is tudok válaszolni. Nincs, nincs igazából költségvetésem, hogy mennyire van Itt szükség. Itt azt a mondja a férfinak, hogy pénzt kell, kérdezi a férfi, hogy mennyi, és nő De ez, ez, nem az én, ez nem az én tudatlanságom, hogy én nem tudom, hogy mennyi pénzre van szükség, hanem hanem ö, nem tudom, hogy mely verseny. tehát nagyon nehéz a tervezés a mi sportágunkban, nem tudom, hogy, hogy mely versenyekre szükséges elmennem. Mekkor a, a van... csapata van, edző, pszichológus? A versenyekre csak az edzőm szokott elkísérni. De általában, mivel mi nem egy nagy csapat vagyunk, most, most például az amerikai versenyen, amin, amin uh, júliusban voltam, ott ketten voltunk versenyzők pencével, és akkor egy egyedző kísért minket. Sportziológus? Én most nem dolgozom sportziológussal. De de az olimpia előtt uh, az olimpia előtt több szakemberrel is dolgoztam. Hogy tetszel sarkantyúra mind a két lábam? Hát, azt tudjuk, hogy az érsport nem egészséges, úgyhogy így. Volt a volt Tulajdonképpen lehet ezt mondani, hogy a túlterhelés miatt. Igen? Igen. Melyiken volt hamarabb? A bal lábamon volt előbb, és aztán az elmúlt, mert mint a maga a tünet uh -huh. elmúlt, nem a sarkantyú maga nem múlt el, de hogy a, a tünet, a fájdalom elmúlt, és akkor gondolom átterheltem a másik lábamra és akkor az is... Ott is kialakult a sarkantyú, úgyhogy... Videóval. Így lettünk keretes ugye a a másik a sarkantyú, ami nekem is volt. Oh. Nekem is nehezen diagnosztizálták, és az első operáció nem is volt sikeres, én nagyon hosszú ideig szenvedtem vele, de ez a két dolog, ami bennünket akkor is összegőd, ha egyébként más rokonvonás nincs közöttünk. Milyen káváriát futott be? Ezzel, mert ahogy olvastam, viszonylag jelentősödött. Igen, igen, tényleg, ezt azt nem is tagadom. Tehát ez itt egy nagyon-nagyon kemény időszak volt számomra, mentálisan is, és fizikai szempontból is. Fájt? Nagyon fájt. Nagyon, tényleg. Remélem nem vagyok egy panaszkodós típus, de, de hát valószínűleg itt szokásomtól eltérően elképesztő sokat panaszkodhattam, úgy gondolom, a közvetlen környezetemnek. De hát szerencsére jól tűrték, úgyhogy, úgyhogy nem volt ebből probléma. Viszont az a szabadság, amihez én hozzászoktam az életemben, az gyakorlatilag egy jó időre megszűnt. Hány örök? Hát, mennyi időre? Ja, hát, és ezt pontosan nem tudom beatárolni, de hónapokra. Tehát, hogy például az, hogy, az, hogy én környezetvédelmi okokból, meg úgy egyébként is a városban tömegközlekedéssel járok, vagy, vagy gyalog, ez igazából elveszett számomra, mert egyszerűen nem tudtam elmenni a villamosig, ami az én esetemben, aki egy sportoló vagyok, azért ez egy nagyon szomorú dolog. -e? Fájdalomcsillapítót? Uh, Fájdalom Fájdalomcsillapítót szedni? Ugye, akkor, nem is sport, akkor nem is sportolt gondolom. De uh, kerékpározni és úszni tudtam, tud. úgyhogy azt gyakorlatilag a műtét után rögtön már Hol tudtam csinálni. Uh, tatán operáltak. Igen. És hát ez egyik lábamra jól sikerült a másikra meg. Sajnos nem. És így is maradt? Igen. Biztatni tudom. Tehát Igen, egy... de sokkal jobb. Sokkal-sokkal jobb a helyzet. Tényleg. Uh, tökéletes azért tökéletesnek nem mondanám, de, de, de tényleg hát nagyságrendekkel. Ha untathatom, szerintem a szallagjaim azok kicsit meglazulhattak ebben az időszakban, mm -hmm. legalábbis ezt érzékelem, szintén a ballában van, mert ott jelentős mértékben kutakodtak. Két operáció volt, az Jó. első az nem igazán sikerült, és a korrekciós az meg szinte tökéletesen, de az köztelte a... idő az... Ez biztatóan hangzik. E, úgyhogy, úgyhogy biztatni tudom mm. a, a, arra, hogy ezt ne, ne hagyja, mert a fitség és az épség, bármennyire is ön ellentmondásos a mi beszélgetésében, az ön végtakiányossága a nincs összefüggésben azzal, hogyha sarkantyúja van, hogyha abból ne lehessen, amit egyébként haglunysaroknak is szoktak egyébként nevezni, abból ön ne gyógyulhatna meg. Úgyhogy hajra köszönöm, köszönöm a szavakat? Milyen sérüléseket szeret egyébként összes sportból adódóan? Mi, mi az én eredménylistám? Nem csak ol, olvastam, csak hogy a futás, a... futás a... nehezítette az elmúlt időben egyéb sérülésre. Hát, ö, szerintem nekünk mindig fáj valami, és, és ö, szerencsés esetben ezek így, így el is múlnak. Éppen, éppen, hogy terrelünk valami, meghúzódik, ilyesmi. Ezek, ö... Szörnyű bicikli balesetéről olvastam melyikről. Hát akkor, akkor valaki átfutott előtte. Ja, igen, igen, még ott a pályafutásom elején. Igen. Ö, hát ez benne van a pakliban? És hát ugye én óvatosan bánok ezzel, mert amikor elkezdtem ezt az egészet, akkor ezt egy szakmára gondoltam, már azért többé-kevésbé széthullott, de ne feledkezzünk meg, hogy önnek műsora van a tilos rád. Nekem már nincs műsora. nincs? Nincsen. És mikor szűnt meg? Szerintem egy évvel ezelőtt. Akkor erről vagy nem írtak, vagy ez elkerült a fievel, Nem hosszú ideig volt. Nem volt ez ilyen nagy hír igazából. Igen, tíz évig. Mitől szűnt meg? Mm. A műsorvezetőtársammal, Csángó Danival úgy döntöttünk, hogy, hogy elvi okokból nem tudjuk a tilos folytatni a műsorunkat. A rádióépülete nem volt akadálymentes, ezért mi nagyon sokáig próbálkoztunk azzal, hogy valamilyen módon megoldjuk ezt a kérdést. Nem sikerült, és nem is tudtunk megegyezni a, a rádió kuratóriumával ebben a témában ezért úgy döntöttünk, hogy mivel ez egy fogyatékos emberekről szóló műsor, ezért ezért nem etikus olyan helyen vinni egy ilyen műsort, ahol ahol nem megoldott az akadálymentesítés. Jogottam. Mi az, amit nem sikerült elérni? Úgy gondolom, nem voltunk elég erős nyomás gyakorló csoport. De mi az, amiben a rádió lehetett volna határozottabb? Nagyon összetett a kérdés. Én nem láttam bele ott tisztán a pénzügyi vonatkozásokba, Most de nem csak arról, hogy nem kérdés. volt lift, vagy mi, mi, nem, mi, ja, mi nem volt? Hát, amit tudok mondani, hogy volt, egy hosszú lépcsősor, azt és igen, a, tudja, a, hogy a rádió nem volt lift. A rádió kúnak nem tudom mely periódusában volt ott, de ugye a rádió kúnak a. Mi volt a szakifejezés? Akadálymentesítés. Az akadálymentesítése, hát fémisztikusan, hogyan nem meg erről. Tehát. Nem volt. <gül> Igazott ott nem is dolgozott? Nem, nem. Mi hiányzott ott, ahol ön dolgozott? a Na, hát az épület gazdálja. adottságai miatt nem lehetett oda liftet beépíteni, ezért, ezért ott mindenféle megoldáson gondolkodtak, tényleg. Tehát, hogy, hogy abszolút volt így törekvés arra, hogy, hogy gondolkodjanak, de, de aztán nem tudtuk megugorni ezt a kérdéskört. Mekkora csalódás volt? Elég en, Hatalmas. Nagy. Hány évig hatalmas. küzdöttek? Szerintem, szerintem másfél-két év volt körülbelül. De nekem személyesen nagy csalódás volt. Ö, nagyon ö, hittem a rádió szellemiségében. Praktikus okokból nem sikerült ö, ez az egész, de, de nekem, mint ember is, ez egy csalódás volt. Hát kérdezem meg, hogy az ország jobban áll el, mint a tilos rádió. Az ország akadálymentesség különbözőkéntjából? Hmm. kapcsolatban, amiről beszéltünk. Mert attól függetlenül, hogy én olyannak születtem, amiért nekem megvannak a kezeim, a lábam is megvan. Egyre gyakrabban nézem, azt nem mondom, hogy az ön szemével, mert az ön szemével nem tudom nézni, mm. de azzal a szemmel a járdaletöréseket, a legkülönbözőbb dolgokat, és állapítom meg, hogy nem állunk jól. De hogy ezzel nem állunk jól, ez nem egy jó kifejezés. Tehát amikor azt kérdezem, hogy az ország jobban áll le, mint a Előző projekt, akkor erről mit gondol? Ö... Lehet, hogy a tendencia mm. változik, -e, és ha igen, akkor. Szerintem, szerintem a középmezőnyben vagyunk, de, de nem vagyok egyébként akadálymentesítés terén szakértő. én a hétköznapi tapasztalatairól hát beszélek. Hát én ezt tudom mondani, hogy szerintem így európai szinten a középmezőnyben vagyunk, ami, amire talán így kevésbé figyelünk, vagy, vagy figyelnek az emberek például, amin. Amit, tehát az is, az is nagyon fontos, bocsánat, ezt most muszáj ide betűznöm, hogy én, én nem mint résztvevő, ö, vagy alanya nézem ezt, hiszen, hiszen én bárhova be tudok menni. Tehát engem nem... az egész kérdéskör nem azért háborított fel, mert én nem tudtam bemenni, hanem hogy a társaim nem tudtak ha? bejönni. Ha? Engem Értem. ez ezért háborított fel. A rádiókó kapcsán é... is ugyanígy gondoltam. É... Aha, értem, értem. Szóval, hogy, hogy azért felháborodva nézem, hogy mondjuk, mondjuk úgy állnak fel a járdákra az autók, hogy, hogy például arra nem gondolnak, hogy, hogy egy kerekesszékes ember mondjuk nem tud, nem tud miatt a, a, azon a lekerekített részen Mert ez szükbe, se e szükbe sem jut, igen. igen. És ez úgy szomorú, tehát egy jó nagy edukálásra lenne szükség. emberen a naptiba én ezen a területen nem... Hát ezen a, a részen -e nem, de más területen igen. Nem, nem kifejezetten. Tehát a, ö, a meghívásoknak eleget teszek, ö, járok iskolákba, Igen, beszéljék. csak azon gondolok, hiszen az ön hollapján olyan róvat is van, hogy hitvallás. Ez kifejezetten erről szól most. Miért olyan itt, itt, itt van előttem. Hát. Iskolai élőkönyvtár, ugye akkor még volt... Ez, a, akkor ez, ez rosszul van a honlapunkban? Igen, igen én... ez egy kicsit elavult már. Mert... Igen, látja, lát, lát, hát, mi, mi, mi minden adódik ebben, a készülésből, ebben. és a végtekiányos gyerekekért alapítványvezetés, az mind arról szól, én hogy ebben azért egy ennek egy trány Rány vagyok a saját honlapommal. Nekem könnyű, nekem ilyen honlapom nincs. Lehet, hogy ami van, az más célszolgál. Én alapvetően egy elégedett emberrel találkoztam, ma délőtt. Igen. Tízeskában? Nem mihez képest. Uh, az elvárásaihoz képest. Az, az, az, élet, az képest. Az életemmel való elégedettség? Hát igen, szakkuntok. Ilyen, ilyen hetes-nyolcas. Volt jobb? Amikor, amikor kint voltam a, a paralimpián, akkor, akkor nem nemes egyszerűséggel az élet császárának éreztem magam. Az egy álom volt. Igen, igen. Azt gondoltam, hogy annál boldogabb nem lehet az ember. Mint, mint, amit, mint amit akkor elértem. Mint és amit pike annak idején önnek elmondta hogy ez ilyen lesz. Hát tudja, mint nem kiválhatok önnek más, mint hogy sikerüljön Párizs. <suk> <suk> e, és egyébként még azt is, azt is szerintem nagyon érdekes és sportolónak megélni, e, hogy, hogy van-e az életben még ekkora boldogság. Igen, hát a többiekkel folytatott beszélgetés szintén erről szól. Beleértve, hogy mi van akkor, hogyha az ember visszavonul. Igen, ez, ez is egy dolog. És van? Dolog. Még nem tudom. Hát hajrá, kívánom ennek az, hogy legyenek a élményei, hogy ezeket egybe tudja vetni. Köszönöm, Köszönöm. hogy eljött. Köszönöm szépen a meghívást.